Вліто 454. Місяця червця. То була справжня несподіванка для Гатила, і він картав себе останніми словами, що не зважив на застороги бернського князя. Тодорік ще й раніше казав, ніби Таль в алтарі, має на оці недобре, та Гатило не звертав уваги на все. Позавчора ж знову прийшов до полотки. «Великі княжи, гот в утік!» «Куди?» «Ніхто не війде!» Богдан Гатило подумав і наказав послати здогінців. Але досвідчені можжі перешукали всі лісові стежки дороги від півдня до заходу, бо коли Валтарій і справді втік, то мав податися таки на захід, у краї Годські. І не знайшли не тільки Валтарія, а й слідів його. Богдан сподівався, що готський Таль просто відстав або змішався з руськими ратниками – та й це виявилося марницею, в жодного сотника і десятника в алтарія не було. Тоді князь, переправившись через Движ, послав гінця в Київ і попередити городян про своє повернення, і заразом спитати, чи не прибився молодий годбува бува до городу. Та гінець у дорозі затримався, кінь звихнув ногу і випередив рать усього на годину чи дві, і тепер стояв перед князем і червонів. «Коли?» Майже гаркнув розлютований князь. Хіба з вечора взяв двох коней і... Майже добу тому, ще коли Богдан був по той бік здвижу. Гатило стібнув коня і пустився через вишгородські луки до городу Києвова. Та тут дізнався про таке, від чого забракло повітря. Старий конюший розповідав. Приходить й рече, велить князь дати золоченне оруджя і молодого жеребця, того, що має зірку на лобі та білий хвіст. Я його питаю, на що суть князу тоті доспіхи? Він же рече, князь київський вертається з походу побідного і хоче зудягтися в золоті доспіхи. Я мусив дати все те. і шолом, і калантир, і щит, і меч, і лук. А надвечір дивлюся, вже нема гоцького таля, немає й чашниці, греки, ні ільдіки. Богдан Гатило враз і сутулився, і потяг ноги до хорому, забувши й Воїслава, і, і полки, що тоборилися на тічку, на торговищі і у Діброві, забувши про славлення, яке збиралося співати йому діви київські, чекаючи тільки помаху Воїславої руки. Сталося те, чого він найдужче боявся таль Валтарій ускочив, але завдав йому ще й другого, дошкульнішого удару. Паскудниця, хто б міг подумати, що в тих її променистих очах стільки зрадливості й підступу, хто б міг подумати. Він увійшов до своєї спочивальні, побачив на стіні порожні кілочки, де раніше висіли золочені доспехи, і просто в чоботях розтягся ниць на ложу. Скільки капості розвелось у світі, скільки омани. І кожне намагається вдарити тебе в найболючіше, щоб більше не встав і не звівся. Він так квапився із походу домів, а виявилося, серце не піддурило. Комири попереджали його про зраду, він же не йняв їм віри і тепер мусить розплачуватись. Богдан зібгав чисту незайману подушку, тоді раптом жбурнув нею слюдяне вікно, аж друзки посипалися. «Вий славе!» Він вибіг у сіни на сходнах зустрів старого конюшого. Ой, слава, крикне серед можів. Хто здожене тих ускоків і принесе мені їхні голови, того позолочу. Старий конюший гайнув до княжих воріт, а тоді вулицею за город, і перед самим смерканням, залозним шляхом і всіма путівцями, що тяглися рівнобіжно з ним, виїхало сорок можів комонних, і кожен вів по собі запасного коня. Людина здатна витримати. Три доби в дорозі, не стуливши ока і не злазячи з сідла. Кінь же підвершником упаде за півдня. Вгадав між Лосько, який вирушив лісовою стежкою понад битим залозним шляхом. Він здогнав ускоків на четвертий день за городцем ізяславом, що належав деревлянському князові Ярошу. Готський Таль Валтарія Квітанський, тримаючи заповідь сірого яблукатого жеребця з білим хвостом та білою гривою. Пив воду з горині. Він навіть не встиг сісти верхи, коли налетів княжий дружинник Лосько, пустивши повід в запасному коневі. Гот витяг меч із золотого піхва і заходився люто вимахувати ним, але Лосько швидко повалив його вдало метнутою сулицею. Білявий довгочубий Валтарій упустив меча і упав. Лосько зліз і замахнувся на пораненого, щоб одрубати йому голову. Та чиясь рука вхопила його ззаду. То була чорнобрива грикиня, яку Лоськові доводилося не раз бачити на княжому дворі. «Не вбивай!» Русин подивився на лежачого й зашили в меч свій назад у піхво. В алтарі люто блимав на нього, розгублений несподіваною ласкою. «Нехай!» – сказав Лосько. «Не моє то діло, лиш князеве. Рече милувати – помилує, рече потяти – потяне». Він перев'язав гота і посадив на яблукатого жеребця, який задирався з його вороним. Тоді прикрутив до сідла мотузкою за обидві ноги і наказав дівчині теж сідати. Ільдіка мовчки скорилася його волі. Вигляд у неї був геть окаянний. Довге бускове полоття роздерлось і майже не прикривало грудей. І вся вона була пошарпана і дуже брудна, мов би качалася в пилюці на шляху. Пощо що така нещасна?» – спитав Лоська. Ільдіка кивнула на скрученого в сідлі Валтарія. «Битаї Чи поята?» Вона глянула на Русина, тоді на Гота, і не відповіла нічого. Ішли наквапом. Валтарій то втрашав свідомість і починав хилитися на бік, приматужений коневі попід черво, то знову випростувався. Ввечері багаття він сказав, зневажливо дивлячись на Лоська. «Був би одяг-калантир!» Лосько посміхнувся. «Моя силиця пробиває щит, не те, що калантир!» Настрій у нього був добрий. Тепер він отримає з Гатила обіцяну винагороду і зможе справити собі власного коня чи, бодай, пару воликів. А князь не поскупиться. Коли треба буде, Лосько нагадає йому і той випадок на каталаунських полях три літа тому. Тоді кий, призначений для Гатила, перебив руку Лоськові. Тепер він одержить із князем зду і зможе поставити добру хижу, або й теремець, як у покійного можа Гліба з їхнього городища, і вступити до дикої вири. В тій же вирі людина завжди зможе дати собі раду. Дика вира – об'єднання заможних смердів серед сільської общини громади на давній Україні. Вони повернулися до городу Києвого на сьомий день, вийшли по волі. В алтарі не зміг би витримати їзди швидкої. Лоськові шкортіло вручити Гоцького Таля Богданові живим. Лосько, як з'ясувалося, прибув навіть першим, і все сповнювало його серце гордістю й новими надіями. Здавши бранців зраділому Войславові, Лосько погнав коня з воріт. Лише тепер він очув з усією силою, як стомився. Крутила колись перебита в бою рука, і то мало бути на негідь. Він проминув полудневі ворота і, махнувши до товаришів осторожі, пойняв білгородську путь. Усі вже давно сидять удома, його ж рідні побуваються за ним, хоч певно і дізнались, що з далекої раті він повернувся живий-здоровий. Тоді йому спало на думку щось інше, а чи не погодиться гатило, наставити його в городищі годованим можем, замість убитого взимку гліба. І він зострожив стомленого коня, щоб поділитися думкою з рідними. Гатило негайно почув про повернення втікачів. Сказали челядники, ще й Воїслав не встиг прийти. Князь вибіг на ганок, пойнятий півтори сідмиці тамованою люттю. Готський княжиш в алтарі, як Вітанський, сидів посеред двору зі скрученими назад руками, грекиня ж відійшла трохи вбік. Першою думкою Богдана було потяти обох на корені тут-таки, серед свого дворища. Він до половини витяг меч, Ільдіка ступила йому назустріч, упала навколішки і затулила вид руками, чекаючи останньої миті. Гатило завмер, так і не витягши меча. На ній було пошматовано бускове полоття, і крізь дірку випнулося припале курявою круглясте персо. Він узяв її за руку, і дівчина вискнула від несподіванки. «Іди до хрому!» – грубо мовив їй Гатило, і попхнув уперед. Ільдіка, заточуючись, пішла, і тільки кологанку згадала про своє полоття і почала стягати шмаття на грудях. «А сьогодні до порубу!» – сказав Гатило Войславові. Сам же пішов у двері, які щойно рипнули за молодою грекинею. Він здогнав її на повершій повелівки, внувши на двері спочивальні. «Сюди!» – дівчина ввійшла і стала коло порога, затуляючи перса руками. Він зупинився навпроти неї і довго дивився її у вічі, стиснувши вуста. уста. Грекиня витримала погляд. Гатило так само, як і допіру на дворі, загрозливо рипучим голосом кивнув. «Поведу тебе женою собі, а тому твоєму зітну голову. Чулася?» Ільдіка чула, але не відповіла ні слова, бо її раптом охопила страшенна слабкість у ногах. Вона посунулася по дубовому одвірку і сіла просто біля порога, незручно підібгавши під себе ноги. З очей полялися сльози, промиваючи на брудних щоках світлі стежечки. Так вона й сиділа, дивлячись на нього, і гатило теж не рушив з місця, широко розіставивши червоні чоботи під борами окліш. Тоді вона підвелася і ступила в його бік раз і вдруге і охопила в юнкими напівголими руками гатила за шию, і припало йому до широкої грудини. «Ладочко мій, ладочко, я б залюбила тебе з одразу, як у виділам, тому вже два літа, ти з мав захоті й дивитися на мене. Ладочко мій, ладочко». Її слова падали йому на груди і зігрівали його, мов міцний давній мед, а він стояв, наче дерев'яний, повісивши руки додолу. Він теж міг би сказати їй багато, дуже багато гарних і пекучих слів, як нісся з дальньої раті додому, як чекав того дня, коли нарешті зможе знову побачити її і перепросити на ті грубощі, яких колись набалакав їй, хоч і тоді вже кохав. Але Гатило продовжував стояти, болісно ковтаючи бурлаком. То тільки греки такі велорічиві. Полянинові ж не лишить всує на вітер кидати слова і сквернити ними почування свої. Ільдіка сказала Хтів єси потяти мене там серед двору. Він не відповів, а дівчина докинула Я ж не займана єсмь, ти сам се увидиш. Він насилу вимовив Пощо ж мовчала Ільдіка зітхнула Соромила мся і розповіла йому все, що сталося перед його поверненням з далекого походу.